Pista 28 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba volumul 2, pagina 324 Altă urne, tot din deracotă, avea forma de cutie dreptunghiulară, cu capac în chip de boltă, în mijlocul căruia era fixat un mic cap lucrat în argilă. Portretul decedatului, la fel de expresiv ca portretul capac al canopei. Nota 1 Evident că toate procedeile și modalitățile descrise aici au fost practicate în condițiile unor decalaje cronologice, unele la începutul, altele spre sfârșitul civilizației etrusce. Închei nota. Al treilea tip rezervat, bineînțeles, de funcțiilor bogați îl constituia urna prismatică, lungă, în orice caz sub un metru din piatră, marmură sau alabastru reliefurile laterale ale acestor urne, urne care reproduceau în miniatură un sarcofag, precum și reprezentarea plastică de pe capac a corpului întreg al defunctului, se situează printre cele mai interesante, mai prețioase și mai caracteristice truce opere de artă. Când cadavrul nu era supus ritului incinerării, era, dacă nu înmormântat, depus în cavou pe chiar patul pe care fusese adus, pe o bancă laterală de piatră sau într-un sarcofag. Alătorii se puneau decedatului obiectele utile în viața de dincolo. Inventarul varia firește după posibilitățile familiei. Nota 2 Într-un mormânt ca din cervetării, destinat unui singur mort, s-au găsit un pat, o masă, un tron, opt scaune, un car cu patru roci, un baldachin cu șase colonete, trei vase mari de jeratic pentru încălzit, 12 scuturi de aramă, mai multe amfore mari cu alimente, întreaga veselă de bucătărie și nenumărate alte obiecte mai mici. Închei nota Urma obicei comun la multe popoare antice, dar frecvent și în zilele noastre, ritualul ospățului funebru. Banchetul funerar avea loc în apropierea cavoului sau în interiorul lui, dacă acesta era destul de spațios cu participarea personală, credeau etruscii a defunctului spețele erau însoțite și de muzică și de dansuri religioase. În cazuri deosebite, familiile foarte bogate puteau organiza la sfârșit și jocuri funebre spectaculoase, care aveau de sigur o semnificație religioasă, vizând un fel de proces de eroizare a defunctului. Curse de cai sau de care, concursuri atletice, lupte, alergări, sărituri, pugilat și chiar sângeroase lupte de gladiatori, reminiscența străvechiului ritual de sacrificare a unor prizonieri de război sarcofagele de argilă sau de marmură aveau pe capac sculptată figura de defunctului cu corpul în mărime naturală, fie culcat ca pe patul funerar cu care fusese adus în cavou, fie pe jumătate ridicat sprijinindu se în cotul stâng, fie împreună cu soția sa în aceeași poziție ca în celebrele trei sarcofage de argilă din secolul al VI-lea înaintea erei noastre, aflate în marile muzee din Roma, Paris și Londra. Notă. Sarcofagele sculptate etrusce sunt inspirate de modelul fenician sau ionian, dar efigiile solemne ale personajelor de pe capacul sarcofagului țin esențialmente de concepția etruscilor care le vor transmite romanilor și prin aceștia monumentelor funerare ale Evului Mediu European cu prelungiri până în epoca renașterii. Închei nota. Dar cu aceste obiecte funerare amintite am intrat în domeniul artei. mari constructori și urbaniști. Arhitectura și, în general, arta etruscilor începe să ne fie cunoscută chiar din secolul VIII înaintea erei noastre prin mormintele cavou și inventarul lor funerar. Etruscii aveau în antichitate reputația de mari constructori și de mari urbaniști, despre arhitectura lor civilă sau religioasă, însă ne putem face o idee doar din izvoarele literare, cu excepția mormintelor cavou și aproape deloc din prea puținele mărturii arheologice. Ritul etrusc de fondarea unui oraș ne este cunoscut din relatările mai multor scriitori antici. Plutarch reamintește că legendarul fondator al Romei, Romulus, ar fi chemat oameni din Etrurgia pentru a îndeplini acest rit, care consta în următoarele acte: Ceremonia începea prin consacrarea ariei viritorului oraș săpându-se o groapă, mundus, în care se depuneau trufandale din toate produsele vegetale comestibile, precum și puțin pământ adus din locul de origine al fondatorilor. Apoi, în ziua fasta indicată de ghicitorii sacerduți, fondatorul orașului, cu un plug cu brezdar de bronz și tras de un taur alb și o vacă albă, primul înjugat în partea dreaptă, iar vaca la stânga, tragea o brazdă continuă în lungul unui perimetru de forma unui patrulater, în așa fel încât brazda să întoarcă pământul arat spre interiorul perimetrului viitoarelor ziduri de încintă ale orașului, unde se stabila că vor fi porțile orașului se ridica plugul încât brazda să fie aici întreruptă. O zonă bine delimitată în afara zidului, Pomerium, era consacrată și interzisă uzului profan. Pentru ca o așezare să fie considerată oraș, trebuia să aibă trei porti, cel puțin consacrate și trei temple dedicate lui Jupiter, Iunonei și Minevei, care urmau să fie construite pe locul cel mai înalt al orașului. Acest rit de fundație etrusc a fost preluat și de romani. Așadar, un oraș etrusc trebuia cel puțin teoretic să se înscrie într-un patru later cu strada principală orientată pe direcția est-vest, intersectată în unghi drept de două sau trei străzi de aceeași lărgime și de altele paralele mai înguste. În orașul Etrusc, de pe locul actual lui Marzaboto, strada principală avea o lărgime de 15 metri, spațiul central de 5 metri fiind destinat vehicolelor, iar cele laterale de câte 5 metri formau trotuarele cu dale și înolțate cu 20 de centimetri de la nivelul străzii carosabile. Aceste norme urbanistice le amintesc pentru câtva pe cele practicate în Mesopotamia și derivând din acesta după afirmația lui Herodot, un roman 180. Forțile rituale ale orașului Etrusc erau un număr de 3, dar la Cerveterie și probabil în orașul de pe locul actualului Rozelle, numărul lor era de 8. O adevărată rețea de canale acoperite, înalte de 1,70 metri și largi de 60 de centimetri, serveau la drenajul apelor de regulă. Printre cele mai impunătoare asemenea sisteme de drenaj este cel din Chiusi, în care aceste canale erau în legătură cu un fel de cisterne subterane. Etruscii au fost probabil primii urbaniști ai antichității. Orașele lor de șes erau grubate în cartiere dispuse simetric pe două artere principale, devenite Cardo și Decumanus, din castrele romane, îndrăteindu-se în unghi drept, perpendicular, pe care erau trasate străzile, drepte și paralele. Într-o regiune coliniară, planul urbanistic s-a acomodat, dar totul după o concepție clar prestabilită, configurației particulare a terenului. S-au găsit urme de stres cu canale de scurgere subterane, în orașul Volsinia, aprovizionarea cu apă era asigurată de cisterne gigantice. Notă Una din aceste cisterne, descoperită recent pe teritoriul orașului stat etrusc volsinia era adâncă de 3 metri, lată de 2 metri și lungă de 40 de metri. Închei nota Lângă actuala Bolonia, pe locul orașului de azi, Marzavoto, s-a descoperit un oraș etrus, din secolul 6, înainte ei noastre, nu i se cunoaște numele, cu un perimetru de cel puțin 30 de kilometri, cu trotuare late, servind și pentru expunerea mărfurilor din respectivele ateliere, cu străzi, cu canale de scurgere acoperite, care adunau apa menajeră și apa de ploaie de pe acoperișuri, ducându-se într-o mare cloacă. Orașul avea pe versantul Acropolei una din cele mai vechi instalații hidraulice din Italia cu conducte de aducție, cu bazin pentru limpezirea apei și cuțef de scurgere a plinului. Nu s-au găsit urme ale unor construcții de genul unui anfiteatru de pildă sau alte edificii publice care desigur că nu puteau lipsi când orice oraș avea măcar trei temple, iar unele erau apărate de fortificații impresionante. Zidul care apăra orașul Volta era, de exemplu, avea o lungime de 9 km, grosimea de 4 m, înălțimea până la 9 m, pa locuri chiar 15, totul construit din blocuri rectangulare, fără mortar sau ciment. Zidul avea 10 porți. Din cele două rămase, Porta del Arco, are înălțimea boltei arcului de 8 metri. Într-un oraș ca Veies, sistemul de apărare includea și un tunel înalt de 8 metri și larg de 4 metri, săpat în stânca promontoriului, amenajând un îngust tunel natural al râului, deasupra căruia se înălțau zidurile și turnurile de apărare. Zidurile de incint ale orașelor erau întrerupte de porți împunătoare cu arc, care și azi uimesc prin masivitate estetică și tehnica constructorilor. Voltera, Perugia, Santa Maria, Del Valeri, Încă din secolul 6, înaintea erei noastre, etruscii au folosit bolta și nu mai mult târziu arcul. Diodor, în 5 Roman 40, atribuie etruscilor invenția porticelor, loc de adăpost contra ploii și a soarelui prea puternic. Dimensiunea apreciabilă atingea uneori și templele etrusce. Cel de pe Capitoliu, secolul 6, înaintea erei noastre, era lung de 60 de metri și lat de 55 de metri. Dar caracteristicile templului etrusc erau altele, cum ne informează Vitruvius. Templul era construit pe un podiu de piatră înalt și era aproape tot atât de larg pe cât era de lung. În loc de o singură celă, avea în aparență trei destinate celor trei statui ale triadei supreme, iar cela era precedată de un portic adânc format de obicei din două rânduri de câte patru coloane. Nota 1. Dar nu independente, încât era vorba propriu-zis de o celă tripartită. Închei nota. Apoi, alte elemente care îl deosebeau de templul grec. Coloanele erau de lemn, iar edificiul era din cărămidă și fără nicio decorație, de marmură sau de bronz. Edificiul era acoperit cu un velitoare de țiglă pe șarpantă, în două pante, cu frontoane pe laturile mici. Decorul arhitectural era exclusiv din ceramică, cu plăci de teracotă, uneori pictate, alteori cu motive florale în relief, De asemenea, pictate și formând o friză continuă sau acoperind grindurile de lemn. O figuri de teracotă reprezentând capete de femei și de faun de-a lungul marginilor inferioare ale acoperișului, antefixe. Cu statui de asemenea de teracotă, de războiniști sau de amazoane, de sfingi, de cainari, pați, statui plasate pe vârful sau pe soclurile, acrotere, de pe vârful sau extremitățile frontonului. Într-o epocă mai recentă, unele temple aveau și frontonul ornat cu scene mitologice sau simbolice în relief sau chiar în rond bos, tot din argilă. Interesant de adăugat este că templele etrusce și-au păstrat neschimbat stilul de-a lungul întregilor istorii. În arhitectura funerară, ale cărei începuturi urcă probabil chiar până în secolul VIII înaintea erei noastre, originalitatea contribuției etruscilor este și mai evidentă. Necropolele etrusce sunt adevărate orașe ale morților. Orașul Cerveterii, de pildă, în antichitate Cere, ocupa 170 de hectare, în timp ce Necropola se întindea pe 350 de hectare. Nota 2. Fondată la începutul secolului 8 înaintea erei noastre, Cere a devenit în curând unul din cele mai importante state independente etrusce, mai mari și mai bogate, grație activității comerciale și porturilor sale, Alsium și Piedghi, azi la Dispoli și San Severa. Necropola însumează morminte în formă de și de grobi trapezoitale secolul 8 înaintea erei noastre, precum și numeroase morminte din secolul 7 înaintea erei noastre și următoarele, cu o încăpere sau mai multe, acoperite cu lespeți de piatră și pământ, Tumul. Mai, mai important este mormântul cu reliefuri urmat de cel al scuturilor, al sarcofagelor și regolinii galasii. Închei nota! Mormintele Cavou sunt rânduite pe străzi și pe adevărate cartiere, iar mormântul, locuința mortului, cum era numit, reproduce într-adevăr în cazul mormintelor mai impunătoare evident, planul unei locuințe etrusce. Unele morminte, ca la cervetării, au forma unor tumuri circulari și conici. Dimensiunile lor ajung până la un diametru de 40 de metri, iar interiorul este compus din una sau mai multe încăperi. Stratul de pământ care le acoperă este susținut de jur împrejur de un zid gros din blocuri de piatră, sit în care se deschide ușa de intrare, ornată de ambele părți de statui ale unor spirite protectoare, sfinși, lei, grifoni, etc. Altele, ca mormintele din orbietul, sunt construite la suprafață din blocuri rectangulare. Sunt aliniate asemenea caselor de-a lungul unei străzi cu încăperi mici ca niște chili și acoperite cu o falsă boltă formată din rânduri circulare concentrice de pietre în retragere. Fiecare mormânt cavou de acest tip acoperit cu un strat subțire de pământ este marcat de un trunchi de coloană fără capitel și are scris deasupra intrării numele celui înmormântat aici. Altele, în fine, ca mormintele din Tarcvinia, sunt săbate în tuful solului, fără să mai aibă tumul care odinioară le era suprapus. În încăperile mormintelor de acest tip din Tarcvinia, ai căror pereți sunt împodobiți cu fascinantele fresce devenite celebre, se coboară fie pe un coridor în pantă, uneori până la o adâncime de 10-11 metri, fie pe scările tăiate în tuful terenului. Arhitectura interioară a cavourilor reproduce în linii generale, cum am spus, planul unei locuințe, al unei case. Nota 1 Au fost descoperite până acum câteva mii de asemenea morminte cavo, Numai lângă orașul Vulci au fost găsite aproximativ șase mii, toate însă de mult golită, jefuită de arheologii clandestini. Închei nota Într-o locuință etruscă, de la intrare, un coridor acoperit a cărui lungime putea ajunge până la 30 de metri, dădea trecând dintr-un vestibul în încăperea centrală în care se reunea familia. Acesta este atriumul romanilor, dar creație etruscă la origine, ca și numele de altfel. Din fundul atriumului se intra într-o altă încăpere devenită la roman Tablinum, sufrageria de azi. În casa unei familii bogate din atrium, în care se păstrau busturile reproducând chipurile strămoșilor, precum și ale larilor și penaților, semizeii protectori ai casei și familiei, se intra în celelalte camere dispuse simetric de ambele părți ale atriumului acesta era Mutatis Mutandis și planul locuinței de veci, cum era numit un mormânt cavou, începând poate chiar din secolul al VII-lea, înaintea erei noastre. Porțile încăperilor, grinzilor, plafonului, stâlpii de susținere, băncile de-a lungul pereților erau uneori doar sugerate, alteori sculptate, fidel în rocă. Încăperea centrală are în unele cazuri o falsă cupolă, sprijinindu-se pe un masiv stâlp central de piatră ca în mormântul descoperit la cazale Maritimo. Nota 2 în secolul VII, înaintea erei noastre, etruscii au găsit chiar o soluție tehnică de a construi o cupolă de un plan pătrat. Mormântul de tip tolos de la Cazale Maritimo, secolul VI, înaintea erei noastre, a fost transportat și reconstruit în Muzeul Arheologic din Florența. Închei nota. Lângă pereții excavați, nu construiți, acoperiți cu fresce, stau aliniate sarcofagele, iar pe bănci urnele funerare, căci cu timpul s-a ajuns ca un mormânt cavou de incinerare să adăpostască rămășițele pământești ale mai multor decedați. Un singur mare mormânt, voltit din voltera, adăposta peste cincizeci de urne. Totul în aceste morminte cavou, de la inventarul funerar și scenele pline de viață ale frescelor până la grija cu care erau sculptate în rocă ușile, băncile, stâlpii sau grinzile plafonului, reproduceau simplificat, schematizat, sugerat aspectul unei locuințe. Arhitectura funerară a etruscilor este unică în lumea antichității, evocând grandoarea doar a celor egiptene. Deosebirea esențială că impresia de intimitate, de cotidian, de real, care se degaje din mormintele toscane, nu are nimic comun cu maestatea misterioasă și aproape supraumană a hipogeelor din Valea Nilului. Sculptura în bronz Arhitectura este fără îndoială domeniul de artă în care geniul etrusc s-a manifestat mai ferm și mai original. Notă Etruscii nu s-au remarcat într-un mod deosebit nici în domeniul olăritului al producției vaselor de ceramică cu o funcție utilitară sau decorativă, cu excepția celor vase coraline, a tine despre care am vorbit, și a, a acelei ceramici negre, lucioase, caracteristic etruscă, cunoscută sub denumirea de buchero. Încă din secolul VII, înaintea erei noastre, prestigiul ceramicii grecești, mult prețuit în toată zona Mediteranei, devenise copleșitor. Etruscii au importat-o în cantități considerabile, iar atelierele lor proprii au creat piese cu totul remarcabile, imitându o sau uneori chiar copind-o. În sculptură însă și în pictură, cu excepția picturilor murale din cavă, mai puțin. Producțiile excepționale ale artiștilor grecii de eranți din perioada arhaică și ale celor din epoca elenistică, nu însă și a celei clasice, nu putea să nu îi seducă și să nu îi influențeze. Arta etruscă a primit întotdeauna un impuls intens din partea artei grecești, dar artiștii etrusci nu copiază servil, nu sunt deloc lipsiți de personalitate. Selectează unele note, le accentuează sau din potrivă le atenuează, omit sau introduc accente noi, potrivit unei filozofii proprii de viață și unui gust artistic personal, sigur, bine definit. Sensibilitatea artistului etrusch era diferită de cea a artistului grec. Forma este mai imperfectă, desigur, dar este spontană și expresivă, de o expresivitate imediată, transmițând direct și viu o senzație de optimism, de bucurie, de robustă vitalitate. În locul reflexiunii logice, al formei rigurose elaborate, al echilibrului și rafinamentului arte grecești, arta figurativă etruscă este prin vocație antiacademică, simplificând mult raporturile formale, realizându-și echilibrul și coerența printr-o sinteză a intuiției poetice cu raționalitatea și a realității cu abstractiunea. O caracterizează fantezia și o mare vitalitate, prospețime, spontaneitate. O... Cu caracterizează surpriza și uneori incertitudinea și aceasta este ceea ce o face atât de modernă, atât de interesantă și de pasionantă. NOTĂ Se poate spune că în Etruria nu s-a ajuns niciodată la constituirea unui stil, a unei școli. Dacă totuși arta etruscă are o anumită forță a ei și o deosebită eficacitate expresivă, aceasta se datorește faptului că artistul etrusc recepționează forma greacă nu atât cu preocuparea de a o imita sau de a o egala, cât ca o sugestie. În cadrul căria și printr-un proces de reelaborare se manifestă gustul particular al civilizației etrusce, un gust artistic pe care l-am putea numi sangvin, care simțea într-un mod foarte viu corporalitatea figurilor, masele cărnoase, expresiile puternic-vitale care pot să-ți din privire, din expresia gurii, a gestului unei figuri umane sau din formele bestiale ale unui animal. Închei nota. De-a lungul celor șapte sau opt secole ale istoriei artei etrusce, evident că se notează o evoluție și în sculptură sau în pictură. Independența politică, în primul rând, a orașelor state etrusce, unul față de altul și relativa izolare în tradiții proprii ale fiecăruia și-au găsit situația echivalentă și în artă. Concepția artistică, materialul preferat, alegerea unui anumit tip de obicei, repertoriul ornamental, gustul artistic manifestat, tehnica execuției, raporturile cu meșterii greci, volumul producției artistice, preferința pentru anumită formă de arhitectură sau alta, pentru un gen de artă sau altul, pentru pictură sau pentru sculptură, sau giuvaergie, totul putea să varieze și să difere de la un oraș la altul. Dar comun tuturor centrelor artistice etrusce, rămâne gustul realist, împins în anumite cazuri, până la exagerare, până la asprime sau la grotesc. Predilecția, în alte cazuri, pentru stilizarea expresivă de efect căutat parcă, lipsa de echilibru, de armonie, de raționalitate, o mișcare impetuasă, exuberantă, chiar dezordonată, exprimând o explozivă bucurie de viață, sau din potrivă, în epoca declinului etruscilor, o propensiune spre sumbru, violență și oroare. Dar una o artă directă de o cuceritoare vioiciune și naturalețe spirituală. Ca materiale, sculptorul etrusc folosește piatra locală, teracota și bronzul, iar în locul marmurei, pe care o ignoră total, alabastrul. Notă. Nici la Roma a fost sculptată în marmură nicio operă înainte de secolul I, înaintea erei noastre. Închei nota. Ca regulă mai generală, materialul, unul din cele de mai sus, era ales în funcție de destinația operelor, la fel ca mai târziu la Roma. Cu puține excepții, operele lucrate în piatră erau sculpturi funerare, statuile și basoreliefurile destinate ornamentării exterioare a templelor, urnele și sarcofagele erau din teracotă, iar statuetele oferite zeilor, ex voto, sau cele cu un rost pur decorativ, din bronz. Perioada de apogeu a civilizației etruscilor, cuprinsă aproximativ între anii 650-500 înaintea noastre, începe în artă odată cu influența sculpturii arhaice grecești. Imobilitatea maestoasă a figurilor cu forme rotunde, cu ochii migdalași și proeminenți și cu acel misterios surâs arhaic tipic ateste legăturile strânse cu arta greacă a timpului. Caracterul însuși și gustul artistului etrusc dovedesc certe afinități cu sculptura greacă arhaică, nu însă și cea clasică, pe care atelierele etrusce n-au imitat-o. Indiferența față de proporțiile corpului omenesc, atenția acordată unor elemente ale expresiei, ochi, mâini și grija pentru vejmânt sunt caracteristice întregii sculpturi etrusce. Aceste caractere se regăsesc îndeosebi în sculptura în teracotă. Din scultura în piatră, în rond-post, reprezentată în necropole de busturi ale zeiței morții, de figuri fantastice de sfinși, lei inaripați, păzind dintre mormintelor, s-au păstrat puține opere și nu de o înaltă calitate artistică. Cu totul remarcabile, în schimb, sunt reliefurile sarcofagelor și urnele funerale, în special ale celor din Chiusi și Voltera, începând din secolul al VI-lea înaintea erei noastre și continuând până în pragul erei noastre. Nota: Orașul stat Chiusi, al cărui rege porsena a atacat Roma după 509 înaintea erei noastră, încercând să restabilească dominația regelui Etrusc Tarquinius Superbus, este așezat pe o colină străbătută de galerii și camere funerare, suprapuțe pe trei nivele. Necropola este renumită pentru urnele sale de alabastru și totodată este cea mai bogată, după necropola din Targvinia, în picturi murale. Închei nota. Adeseori, subiectele sunt inspirate, e adevărat, din desenele de pe vasele grecești, dar în reprezentarea scenelor mitologice, de banchete funerare, de spectacole, de întrecere atletice, nici grecii n-au atins decât rare ori nivelul artistic înalt al basoreliefurilor ghefurilor etrusce din secolele 5 și 4 înaintea erei noastre. Simțul mișcării al ritmului, al curbelor, este admirabil manifestându-se mai ales în figurile dansatoarelor, contrastând cu liniștea defunctului pe jumătate culcată de pe capacul urmei, a cărui figură este nu are redată cu o grijă exagerată pentru reprezentarea sa cât mai realistă, încât până la urmă viziunea artistului poate părea uneori chiar ironică. Un gen particular caracteristic pentru sculptura etruscă sunt vasele de teracotă din Chiusi, secolul 7-6, -VI, înaintea ei noastre, conținând genușa de functului și de al căror capac era fixată cu un fir de metal, o mască de bronz sau de ceramică. Cu timpul, masca de ceramică a făcut corp comun cu capacul urnei. Măștile acestor urne antropomorfizate, canope, se deosebeau de măștile funerare din Grecia și din Orient, cu totul schematice și impersonale, printr-o anumită căutare a unor forme expresive, devenind în felul acesta adevărate portrete. În ce privește expresia individului, s-a ajuns în redarea capetelor canopelor la efecte care în Grecia n-au fost încercate decât mult mai târziu. Această primă încercare efectuată pe teritoriul Italiei de a realiza un portret își are importanța sa, dat fiind locul pe care l-a deținut portretul în arta plastică romană, unde a reprezentat nota artistică cea mai originală. Sculpturii în teracotă destinată templelor îi aparțin mai întâi plăcile care îmbrăcau partea aparentă a lemnului din structura construcției, apoi antefixele, capete de femei, harpii, gorgone... Grupuri de satiri sau de menade atingând în secolul VI, înaintea erei noastre, o reală frumusețe, plasate pe marginile acoperișului sau acroterele de pe cele trei colțuri ale frontonului, statui reprezentând divinități în mărime naturală. Singura păstrată întreagă, opera cea mai originală a sculpturii etrusce, azi în muzeul Villa Giulia din Roma, este faimoasa statuia lui Apollo din Veies, cu acel surus enigmatic al statuilor arhaice grecești, care însă aici tinde a deveni sarcastic, rău, aproape sadic. Nota 1. Este proprie genului etrusc, am mai spus, tendința de a accentua, de a exagera, nota realistă. Închei nota. Din ves provine și un fragment de statuie, capului lui Hermes, de asemenea de o factură excepțională. Aceste două opere datând din secolul 6 înaintea erei noastre sunt atribuite lui Vulca, singurul nume cunoscut al unui artist etrusc, care a fost chemat să lucreze și la decorarea templului din Roma de pe Capitoliu.